Maiesan atxaio. Kegegunon. Benoa, ba, Urantzo frontoian Eusleader Olimpiadaak e, IA ikastetxe guztien artekoak, 3. de BH-eko 14, 15 urtekoak ditugu, Hori eh? da, hori da. Hemen gaude irungo 6 de eskolak. E, eskola bakarrafelta zaigu. Eh, eta laugarren mailakoak ere badaude hemen, baina 3.ren mailakoak dira jokatzen ari direnak. Zein da dinamika? Dinamika da, eskola bakoitzean final aurrekoak egin dituzte, eskola bakoitzean eh, hainbat talde eh, apuntatu ziren eta eskoletan final aurrekoak egin dituzte eta gaur hemen finala ospatzen ari gara, ikastetxe bakoitzetik bi eskola ziren etortzekoak, azkenan eh, batek faiatu dugu eta alako mix talde bat sortu dugu, sorpresa talde bat, orduan, eh, ba hoxe, hemen gaude, ama talde daude denera. Eguskitzako ikaslek irratia ipatut zuten, jolaz e, kooperatiboak e, antolatu zituztela ustela, eurek e, proposatuta, eurek adostuta, e, eztakin da kinolako jolazak diren azken batean, beno, dute e, izkuntzari eragiteko? Bueno, e, bai, piskabatoria, e, asieratikan beraiek kirolarikin eta lotu nahi zuten, orduan bai, eskola bakoitzak final aurrekoetan edukidu askatasuna beraiek erabakitako jokuak egiteko, baina bai, azkeneko finalau, ba, bueno, saiatu gara piskatenetik egiten. Bago, ba, Ba, zelaierrea, zapi-zapi, gero logika jokoak, letraazopak, ba, dan, danetik eukiko dugu hemen. Baina dena, Euskaraz, hori behar du? Hori da, asmoa. <laughs> <laughs> bai, liderrak azkenean da, gazten artean, Euskara eta Lidergotza pixka bat bultzatzeko ez. Joko hauek ez ditugu guk antolatun, haiz eta guk bideratu ditugun, ikasleak izan dira antolatzaileak. Eusliderretan izena eman duten ikasleak izan dirauden antolatu dutenak. Eta Euskaraz, Euskaratik, eta Euskara... E... Eskolatik ateratzeko atzeko, ez? Nola baite, Euskaraz ulertzeko bizi daitekela, jolastu daitekela, beste eskolekin ere harremandu e, gaitazkela Euskaraz, eta bueno... Bai. Azken batean hemen eus lider proiektuak hori du, ez? Euskararen erabilera portaerak eraldatzeko tresna izan dadin eskola barrutan ere, e, ikasleekin da, ez dute ain argi benetan iragiten duenik, e, bueno azaldu dira ba egin ba, eginhoi dutenek, e, irakasleekin ere itzeginda, basmile Paulekoak aipatzen zigun, bueno ba, euren kasuan ama hizkuntza euskara duten ikasle gutxi bitustela, e, ez dakit ez nolako ba rozesuara manduzuten ikastetxeetan, eta zein da gaur egungo argazkia. ez dakite haini iluna den. Ez dakit, nik ere, ez dakit, zalantzak ditut e, egia esan. Egeada, euslider, urt, bueno, urtetik urtera, ez, fase dezberdinak ditu, orduan, e, momentu honetan eskola gehienetan laugarren mailako ikasleak dira, irugarren mailakoei saioak ematen dizkietena, gau da, gu eskola horietara joaten gara bakarrik laugarren mailakoak prestatzera. Orduan ez da kanpoko norbait etortzen dena euskarari buruzko betiko txapa ematera baizik eta laugarren mailako ikasleak dira horri buruz hitz egiten dutenak. Orduan guk badakigu ez dendugula 600 burutan eragin, baina eskola guztean buru batzuetan eragiten badugu, nahiz eta agian e, ikusiko dugun eragina hemendi urte batzuetara ni horrekin oso pozik nago eta euskaraz hitz egiten duten duten guzti horiek elkartu eta haien artean espazioa lortze eta sortzea ere oso garrantzitsua iruditzen zait. Maratoi bada, ez? hori da kontua. Bai, bai, fondo Epeluz, epeluzekoa, baina bueno, irriparrez eta hori eta espazioa emanez benetan egin nahi duen ari eta pixkat behartuz egin nahi ez duen hori, hau da hu, voluntari da, ez dute zertan izan eus lideretan, beraz ez balin badutzu Euskaraz egin nahi, ba, ba ez etorri oh, yeah. Eta Euskara ondo pasatzearekin lotu ere Bai, ondo pasatzearekin aisiarekin, Arremantzearekin ere eskolotzen dugu, azkenean hemen sei eskola daude, haien artean batzuk agian ezagutzen dira, bereskampo ekintzatikan edo dena delakotikan baina ulertzea harremandu gaitezkela Euskaraz, e, eskolatik kanpo hau da, laupareta betatik ateratzea Euskara garrantzitsua eruditzen zaigu. Gaur hemen berreun bat, ez eh, ikasle badira? Gaur berreun bat ikasle, bai bai lortu dugu berreun bat lotzea, hori hamabi talde daude bean bakoitzan sei eta sortzi ikasle artean, eta gainerakoak ba, armaietan animatzen eta dan ne euskaren erabilera ba artean e, nolakoa den asko aipatzen dute agintariek. Normalean ba hizkuntza politikak baina eh e, gazteei galdetuta ba, aurrekan aurrekoan aipatzen dituguten. Ba e, kezkatu zeudela eskola barruan ere gehiago entzuten dela euren artean erdara e, euskara baino gaurrebehne eus lider olimpiada kopatu eta H benaldi hartzea baztela kalera eh e, erdaraz e, Euren artean Aipatzen ziguten, ba, ez dakit harraro egiten zaien amala urteko gazte bat Euskaraz egiten duela ikustea, baina ez dagoela modan. Mm -hmm. e, Kezkagardia mm -hmm. da hori? Bai, bada, ez, e, irungo egora soziolinguztikoa ez da gian e, Euskaldun okamestan duguna, baina ez dakit ez horlako ekintzak egitea oso garrantzitsua da, dena den ikustu dute hizkuntza politikak interpelatu behar direla zuzenean, ez, nahiz eta gukalako ekintzak egin eta ikaslengan ganalako eragin bat eta sortu, ez baldin bada irimaian irimaian edo nazio mailan e, hau borrokatzen eta honen alde egiten bakaztentzat beti izango da harraro beti izango da harrotz eta beraiena erreferenteak ez bai da euskaraz eta ban, zer nahi dugu ez esan nahi dute euskaraz balin, o, gaztelaniaz balin badutea hisiaren 1989a ba guk ere pentsatu badugu undozerrek xigitzen diegun ez gure gazteei E, gaurko eguna badu este zerbait eta da ikastetxe bakoitzean norbere txokotik eh lan egin beharrean, menu ba nolabait ere e, komunea jartzea, ez? Eh, ba bor, aipatzen borroka hori, ez? Eta, bueno, ba, elkar ikustea, eh eskola bakoitza beren realitate sosiolingüistikoa izango duela irunean duari gabe, baina bueno, ba, elkar lana ere beharrezkoa dela bai bai, dudari gabe dudari gabe horre bueno, lengurtean egin genuen gazte horrika hori ere Eu ba horea. Eus lierretatik bai, abiatutako proiektua izan zen eta horregian ba, beste era batean harremandu e, ziren eskolak haien haien artean harreman gehiago izan zen aurttengia da, beste bi eskola batu zaizki goduan erronka gero eta handiagoa da ez, orduan, e, egia da beraien artean ez dela komunikaziorik egon gaur arte. bueno, Instagram bat sortu dute baina ez du gehiegi funtzionatu orduan ez du balio baina gaur dela eguna aurpegiak ikusteko eta eta gaur dela eguna euskaraz lotxari gabe hitz egiteko ez e, e, esateko barka uni euskalduna naiz eta ba nire bai da nire bai da gaur da hortako eguna amai esan die esker bai eskerrik asko zuri mi esker